Aquesta setmana hem de destacar l'atropellament que va patir un nen de 10 anys a la Meridiana, que va acabar amb la seva mort. Tres persones segueixen a l'UBI a causa d'aquest incident. El nostre programa s'ha fet resò àmpliament d'aquesta dissortada notícia que hem seguit fins a les darreres conseqüències. Un tema que encara no està tancat i veurem si ens van arribant més informacions al respecte. I la setmana amb un somriure, ja que avui us parlarem de les activitats nadalenques que es celebraran aquest cap de setmana. De fet, avui ja es faran algunes d'aquestes activitats. Sense més preàmbuls, hi ha moltes coses per comentar-vos. Comencem amb una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'AFM. Això és Tot un poble qui et parla i companya, en Jordi Garcia.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 Doncs anem a fer un repàs de les principals notícies que han estat destacades aquesta setmana. Parlem en primer lloc del tràfic de droga que persisteix a la Trinitat Vella. Tot i l'augment de la presència policial als carrers de la Trinitat Vella, els veïns opinen que el tràfic i el consum de droga no marxa del barri. Creuen que els traficants han canviat la manera d'actuar, ara més discreta, i els punts on es consumeixen estupefaents també són altres. Doncs el tràfic de drogues a la Trinitat Vella no s'ha resolt tot i el dispositiu policial engegat fa gairebé un mes. Segons diuen els veïns, la presència policial sí que ha augmentat, però continua havent-hi eh, consum i venda d'esdupefàients. L'altra informació de la qual us anem de fer ressò a dia d'avui és de la Fundació Barcelona Comerç i DAM que organitzen concerts mòbils i espontanis per animar al Nadal. Concerts, sorpresa, corals ocultes i concerts socials, l’actuació de tele i Sidone activitats d’impacte i una Nadala pròpia. FEM FEM FEM. La campanya d’animació nadadalenca té enguany un programa ben divers i original i està organitzada a mitges per a Fundació Barcelona Comerç, que aplega el disset eixos comercials de la ciutat i la Casa Cervecera d'Am, que hi han desembolsat prop de 3500.000 euros. Molt bé, doncs hem de dir que els recorreguts es faran durant 20 dies persones comercials al llarg d'unes 3 hores al dia, dia, acabaran el 24 de desembre i seran un dels plats forts. A més, eh, s'ha organitzat un concert jove de Nadal per demà, de 7, a, de 7 de la tarda a 10 de la nit, dels grups Mazzoni, eh, Dorian i Sidoní, a l'antiga fàbrica de l'Estreia d'Ami, actuacions infantils i de corals a Sant Andreu i a l'Eix Comercial de Sant Andreu fins al 23 de desembre. I ara parlem d'aquest inici, s'inicia la tramitació urbanística per la preservació del casc antic de Sant Andreu. El propòsit de preservació del casc antic ha estat una iniciativa del districte de Sant Andreu, que va iniciar fa uns mesos un procés de consulta i participació amb representants veïnals del barri i amb experts urbanístics, per tal de plegar criteris i opinions al respecte. Aquest procés participatiu seguirà obert durant tot el procés de tramitació del pla urbanístic, per tal d'assolir el màxim de consens i acord. I hem de parlar també de que el, els transports també pugen el seu... o sigui, s'encareix el transport el bitllot principal de transport s'encareix gairebé un 20% en 3 anys la targeta més utilitzada del transport, la T10, s'encarirà el 2011 un 3,7% i costarà 8,25 euros, 30 centis menys cara. Les tarifes del transport públic aprovades per l'autoritat del transport metropolità seran encarit sistemàticament per sobre de l'IPC dels darrers anys. El govern català ha anat repartint que una congelació posaria en risc la sostenibilitat financera del sistema tenint en compte que progressivament han estat les administracions públiques les que l'han passat a sostenir la major part del cost del transport públic català i no pas els viatgers amb els seus bitllets. Però el cert és que només en 3 anys la T10 s'ha encarit gairebé un 20%, molt per sobre dels, dels augments acumulats de l'IPC, en un salt en què també s'ha de comptar l'encariment de l'IVA d'aquest darrer mig any dedicat de, per l'Estat per fer front al dèficit públic enmig de la crisi econòmica. I també hem de dir, i d'aquesta manera doncs acabarem ja el que són els titulars del dia d'avui, que arriba la fira de Nadal a Sant Andreu. Doncs sí, avui, de 12 al migdia, 8 del vespre, hi haurà la tradicional Fira de Nadal, amb exposició i venda. Es podrà adquirir tota mena de produccions artístiques i gaudir d'exposicions de pintura, escultura, disseny gràfic, ceràmica, autodició, daurat i policromia, jolleria, il·lustració, forja i gravat. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa per tornar amb més informació. Fins ara.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 Avui he vist com sortia el sol i mai abans m'havia emocionat, però mai ni noi. Ara s'estiu si has trobat l'amor d'algú que t'ha fet pensar que el món no és tan dur. Escolta, Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs amb Jordi Garcia amb Xavi Álvarez de la part tècnica, amb la Mireia Gutiérrez a, a davant meu i també amb el Sergio Gómez. Sánchez. Sánchez, exacte. Bon dia, Jordi. Doncs, eh, bon dia, Jordi. Amb l'embolic dels noms, eh? Tornem a ser. Bé, doncs eh, comencem el nostre programa fent un repàs de les activitats que podreu gaudir aquest cap de setmana i avui mateix eh, relacionades amb, amb el Nadal. Arriba a la Fira de Nadal a Sant Andreu i en dedica avui, entre les 12 del migdia, és a dir, ara mateix, i fins a les 8 del vespre, hi haurà la tradicional Fira de Nadal amb exposició i venda. Es podrà adquirir tota mena de produccions artístiques i gaudir d'exposicions de pintura, escultura, disseny gràfic, ceràmica, autoedició, daurat i policromia, joieria, il·lustració, forja i gravat. Doncs eh, també hi haurà concerts, oi? Eh? Concerts, tallers, llocs, menjar variat i altres activitats. L'organitza l'escola Jotgi al carrer per Manyanet 40. I també hem de dir que el Bon Pastor s'organitza en activitats de, de Nadal, activitats infantils que s'engloben dins el recull, guiuga i viu al Nadal al Bon Pastor. Doncs el Centre Cívic del Bon Pastor i la plaça Robert Gerard acullen avui, a dos quarts de sis de la tarda, diferents activitats infantils. Amb el nom Recull, Juga i viu el Nadal al Bon Pastor. És un taller per a infants, faran cagatió també i hi haurà animació infantil. Està organitzat per l'Associació Gitana del Bon Pastor i l'entrada és gratuïta. I hem d'anar cap a un altre barri com és el Congrés d'Indians, ja que ja és Nadal al barri de Congrés d'Indians. Efectivament. La placeta dels indians, cantonada a Felip II, número 149, acull avui a la tarda l'encesa de l'enllumenat de l'arbre de Nadal. Cantada de Nadales, lliurament de premis, gincana per les botigues al barri i xocolatada infantil. Tot organitzat per la Unió de Botiguers Congrés Indians i l'entrada és gratuïta. I si ara estàvem al Congrés d'Indians, eh, ens traslladem al centre de Sant Andreu i trobem el cicle Coneguem el món, xerrada, descobreix Etiòpia a Canfabra. Doncs avui a les 7 de la tarda, a l'auditori del Centre Cultural del Canfabra podreu veure, o si podreu assistir, aquesta xerrada, descobreix Etiòpia. A càrrec, Deberill, organitza l'associació Coneguem el nom. L'entrada és lliure i podeu obtenir més informació a www.coneguemelmon.org. Coneguem el món ens convida cada divendres, tercer de mes, és a dir, el 17 de setembre, el 15 d'octubre, el 26 de novembre i el 17 de novembre, ai de desembre, a Can Fabra a descobrir un nou país. Som un grup petit d'enamorats del món, com ens diuen. Ens agrada viatjar, conèixer i compartir. Ens apassiona la geografia i les fronteres que aquesta dibuixa i sovint somiem davant dels mapes. Un país és un petit món dintre d'aquest gran planeta on cada habitant forma part d'un puzzle, que dibuixa colors, olors, sabors, paisatges, coneixements i maneres de viure. Hem d'evitar que la globalització mascari aquestes petites o grans meravelles que encara queden per descobrir. Amb tot això i més, ens agradaria convidar a compartir les nostres experiències amb tots aquells que tinguin la curiositat i l'interès per a conèixer peripècies en destinacions que encara no han estat envaïts pel turisme massiu. Molt bé, doncs aquesta, això formarà part del cicle Coneguem el món, la xerrada descobreix Etiòpia, a Can Fabra, avui a les 7 de la tarda. Anem ara cap al barri del Congrés Indians i és que un vídeo recull la seva història. Exactament, la història del barri del Congrés i els indians a través de 12 testimonis instantànies. Aquest és el contingut del vídeo Memòries al Congrés Indians que s'acaba de presentar als veïns i que va començar l'octubre de l'any 2009 amb un procés participatiu. Veïns i entitats van aportar coneixements i fotografies històriques del barri. A més dels vídeos, algunes imatges també es poden veure en una exposició que hi haurà fins al mes de març al casal de barri Congrés Indians. I ara doncs, anem cap al barri de, de la Sagrera i trobem la nau Ivanov que s'inaugura a l'exposició Encuentros 2. Avui a les 7 de la tarda s'inaugura aquesta exposició, Encuentros 2. L'exposició restarà oberta fins al 7 de gener i es farà a l'espai i on el tell de la nau Ivanov. Podrem veure obres de Gonzalo Casino, que utilitza la tècnica de la pintura, Claudi Puigadas, que utilitza tècniques mixtes, Mariano Zuzunaga, que oferit fotografies, i Sílvia Japkin, que ens aporta escultures amb intervenció musical. Es farà El músic serà Pol Prats, que té un saxo. Encuentra els dos és la segona sessió dels cicles d'exposicions al taller, que Sílvia Japkin té a la nau Ivanov, que van començar el juny de 2010. L'enfocament dels continguts artístics és de caràcter multidisciplinari i la motivació fonamental d'aquesta iniciativa és compartir amb artistes i creadors un espai amb encant on mostrar les seves obres i idees. L'entrada és gratuïta però cal que us inscriviu prèviament al telèfon 630 483 -996. Molt bé, doncs això és el que passarà avui a l'Anaú Iubanov la i ara ens anem cap a una altra banda de Sant Andreu ...com és al barri del Bon Pastor i és que avui, doncs... ...bé, demà s'oferirà el molt popular per commemorar... ...el primer aniversari del trasllat del Mercat del Bon Pastor. Uh -huh. la Mercat del Bon Pastor que és ubicat al carrer de Sant Adrià... número 168, us s'oferirà demà de dos d'un quart de dues... ...fins a les dues del migdia, un vermut popular... ...per commemorar el primer aniversari del trasllat. Venda de tiquets de un euro. La recaptació serà per fer un donatiu a projectes solidaris. I continuem al barri del Bon Pastor i ara parlem de l'espectacle infantil Xicana a càrrec de la companyia Anna Montserrat. Això és el centre cívic del Bon Pastor. Doncs el centre cívic del bon Pastor a la plaça Robert Gerard número 3 i 4 us oferirà demà a les 12 del migdia un espectacle infantil amb el nom de Xicana a càrrec de la companyia Anna Montserrat. La xicana és una pallassa que vol fer màgia, però sempre s'equivoca. Veu la màgia quan no n'hi ha, i quan hi ha màgia de veritat s'equivoca. Fa tota una sèrie de jocs de màgia on el més important és la travessia, el desenvolupament del joc, amb la participació de tots els assistents, fins a arribar a l'efecte màgic. Es tracta d'un espectacle que combina al respecte, la tendresa i la innocència i que diverteix tant els infants com els més grans. L'entrada general és de dos euros amb trenta. Per als menors de sis a... anys l'entrada és gratuïta. També hi ha un bonus de 3 per 5 que costa 6,90. I recordeu que hi ha uns descomptes per a famílies nombroses és del 30%. Per a famílies en situació d'obtur és del 50%. I per a famílies que perceben la pirmi és del 70%. Doncs avui seguirem al barri del Bon Pastor. en concret hem de dir que demà es farà el sorteig de 10 cistelles de Nadal al Mercat del Bon Pastor. Mm -hmm. Us oferirà demà a l'una del migdia el sorteig de 10 cistelles de Nadal. Totes les compres obtindran una botlleta de participació. I hem de dir que al Mercat del Bon Pastor es troba al carrer de Sant Adrià, número 168. I ara parlem de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que aquests dies, i aprofitant el Nadal, doncs es realitzarà aquesta, aquesta, aquesta activitat de nascuts per llegir a l'espai infantil de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. En aquesta biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabra, que es troba al carrer del Segre, número 24, us oferirà demà a les 11 del matí l'activitat Nascuts per Llegir, a càrrec de Andrés, que és educadora de l'Associació Espanyola de Massatge Infantil. Es consistirà en un taller de narració de contes i cançons amb massatges, adreçat a famílies amb infants de 6 mesos a 3 anys. Per a fer la inscripció heu d'anar a l'àrea infantil o per telèfon a partir del dilluns 29 de novembre. L'activitat és de franc, però les places estan limitades. I ara coneguem novament què és el que es fa a la nau Iuganov, ja que demà arriba al Danger Hills Night. Demà dissabte, a les 9 de la nit, arriba la millor música amb el Danger Hills Night. Danger Hill com manager, Rick Vanen Bosch, Andes Gofish, Haiti Baldas, Danger Hill, compostat per Eva Montes, Juan Blanco i Marc Perou. Rick Banddez la web és wwww.myyespace.com/ricbandesbosc. Mol, doncs eh, hem de dir qui és la Ninet en de Doncs... Està composat per Cesc Major a la guitarra i Nina Thomas a la veu. Va ser l'estiu del 2009 quan, per una estranya casualitat del cosmos, Nina Thomas, en Cesc Major, es van trobar. Ella, Ninet, va començar a escriure cançons als 17 anys, amb la col·laboració del seu germà gran. Ell, Goldfish, porta més de 10 anys en els escenaris tocant en grups com Account Manager o No Thing. El que va enganxar aquesta parella va ser l'amor per la música folk. Les influències més evidents de la qual són Annace Mitchell, Annie DiFrano o Bon Iver, entre d’altres. Podreeu escoltar algunes de les seves cançons a 3ww.myspace.com/ninnet and the golffish. Ninet va amb dursès.. I ara coneguem qui són els altres que també participaran en aquesta nit d'Anger Hill, que són els Hitabaldas. Grup, he eh, compostat per Jordi Blanc, que és bateria, percussió, veu en tema 4, Ivan Reyes, baix, contrabaix i caoscil·lata, el Ramon Casamalló, que es toca de la trompeta, efectes i de la percussió, el Pere Esteve, guitarra, la pestil i efectes, i el peu, Pau, escudat, als teclats. És una banda de Barcelona actualment configurada en forma de quintet. La seva música rep influències de diversos estils sense orientar-se a cap d'ells en particular. Tot i que potser rock, psicodèlia, música experimental i subtils pinzellades davant jazz siguin els més evidents. El seu so és processat i atmosfèric en les seves melodies i marcat per sessions rítmiques. Sempre intenta jugar amb les dinàmiques però per respectar les intensitats en les seves composicions. Molt bé doncs La seva música avança com una maquinària lleugera, homogeneïtzada per textures d'aparença electrònica i són aquestes les que es converteixen en el motor de les seves cançons. La barreja de sonoritats i la farbacent inquietud pel món de la imatge ha produït la incorporació de projeccions de vídeo de forma habitual en els seus directes i com a conseqüència la participació en festivals relacionats amb el videoart. I hem de dir que demà també serà un dia molt especial a la Trinitat Vella, ja que arriba la cavalcada del Pare Noel. La Comissió de Festes de la Trinitat Vella organitza la tradicional cavalcada del Pare Noel a la Trinitat Vella. Serà demà a partir de les 6 de la tarda. Es farà el següent recorregut. Sortirà de plaça a la Trinitat i seguirà per Mare de Déu de l'Horda, Foralada, via Barcino. Tossal, Carretera de Ribes, seguim per Peníscola, Osona, Carre Mireia, Finestrelles, Pere Manjon, Turó de la Trinitat i després passarà per la Carretera de Ribes, Pere Pérez Fulgar, Foradada, Turó de la Trinitat, un altre cop Tossal, Galícia i Plaça de la Trinitat, on ha començat. Vine a passar-t'ho bé. Molt bé, doncs ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i ja doncs, després comentarem algunes de la més informació al respecte de les activitats de Nadal. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara. Un bon dia, o potser una nit, prop del mar jo m'havia dormit, quanta cop el cel s'omplia de lliure. I un cel negre surt Sense venir d'enguiuc Lentament Les ales van tegant Lentament Ella no va girant A prop de mig El batec s'acaba I com caigut L'ocell es va aturar Els ulls seran de color vuit I les plomes de color tan de nit I el seu front, mil raix de tot sua L'ocell rei coronat, portava un bon dia Rang pang tukun Hal seu col am bei struval a la mar Vol dia vos kit yo va saber ki hi passat volia tu nam mi Vomo sei portando al paul pais tal sigels hal meu amic com avans han som nis glas din fan per cui treimulant i messes tels com avans han som nis glas com avans da mund un burblang com avans tu et jol sol hi ha l'illa tal record la pluja ja ens serà L'ocell negre, sol. Cal pel cel, Toc d'un emprengui Bona nit, t'n'iglio. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs avui som a divendres, i com cada divendres ens arriba el moment de conèixer algun dels invents del segle XX, i això ho fem a través d'en Xavier Leana, que ja el tenim aquí. Hola, molt bon dia. Molt bon dia, i avui de què parlem? Avui parlem de l'aspirina. Molt bé. És el nom registrat de l'àcid l'acetilsalicílic, que mm. és un medicament analgèsic i antipirètic i hem de dir que un, un, té uns antecedents, no? Sí, els esforços per lleuger el dolor i l'edul i la febre sempre han estat una constant humana, i al segle IV abans de Cris, a grec Hipòcrates, l'acomodaran infusions de fulles de salsa, i inclús els humans utilitzaven una substància estreta de l'escorça del mateix arbre per les seves virtuts analgèsiques. I hem de dir que cal identificar el principi actiu, és a dir, que és el, la salicina, no? Sí, no va ser fins al 1810-1815, que científics van identificar el principi actiu de l'aspirina, que és una substància que Johann Buckner, professor de farmàcia de la Universitat de Múnich, va anomenar salicina, que ve derivat del nom llatí del salze, que és salix. I com, com s'extreu aquesta, aquesta salicina? Bé, no va ser fins al 1829 que el químic francès Henry Lellouche desenvolupava un mètode d'extracció amb el qual es podien obtenir 30 grams de salicina, el mètode que, va, que es va com al principi actiu, a partir d'un quilòmetre escorça de salsa. El problema era que en ingeir-lo causava un intens olor d'estómac i irritava la, la cavitat bucal. Llavors va néixer el que anomenem àcid sal salicílic. Sí, per les altres aquests problemes, el 1838 la Piria, un química italià que treballava a París, a la Sorbona, va mesclar salicina amb sucre i substàncies aromàtiques fins a obtenir per un mètode d'oxidació un àcid, cri àcid cristal·litzat que va anomenar àcid salicílic però els seus efectes secundaris van persistir. Hem de dir que el, el salsa, estem parlant de, de l'arbre, no? De l'arbre, sí. O sigui que l'aspirina va, va néixer a partir de, de l'arbre la, de del salsa. Sí, sí, s'estreu d'allà, al mm -hmm. principi actiu. I... Llavors, poc sí. després, vem afegir acetil per deduir-hi la dilatació d'estoma, que era el problema que tenia el principi actiu de la salicina, mm. i el químic francès Charles-Frederick Gerard va realitzar una mescla d'àcid salicílic amb una altra substància anomenada acetil per deduir l'efecte llitant del producte fins a obtenir el que ara s'anomena àcid acetil salicílic uh -huh. els resultats foram molt satisfactoris però el procés resultava d'una gran complexitat i el pobre home va abandonar el projecte llavors va haver un treballador de, de la casa Bayer que se li va acudir una idea no? si sí, cal que és per a 60 anys fins a 1897 ja ens situem a en principis del segle XX a finals uh -huh. del segle XIX perquè un altre químic, l'alemany Felix Hoffman, que casualment treballava a la Bayer, mm. va anar descobrir la fórmula del Gerard, que m'ha explicat abans, quan cercava un lamell per cambal d'un crònic que patia el seu pare a afectar l'artritis. Mm. Hoffman, que donava la casualitat que treballava a l'empresa Bayer, va ser el que va descobrir l'aspirina la, en si. Llavors, l'empresa Bayer va obtenir la patent del que nosaltres coneixem com a aspirina. Sí, l'empresa Bayer és coneguda a l'altre del món, Explicarem una mica els seus antecedents. Uh -huh. Va néixer el 1863 per obra de Friedrich Bayer i Johann Friedrich Westcott. Uh -huh. Era una empresa farmacèutica familiar, que és una multinacional, sí. i va obtenir la patena el 27 d'octubre de 1900. I donar el nom comercial d'aspirina, ara direm per què. Uh -huh. El terme aspirina el terme aspir es refereix a l'àcid salicílic. La lletra A la presenta l'acetil i el sufix gina ha acabat de donar la paraula per fer-la pronunciable igualment en alemany i en anglès. Uh -huh. A principi, l'empresa Bayer distribuï l'aspirina amb pols granulada, que havia de ser dissolta amb aigua i no va ser fins a partir de 1915 que la en pastilles fàcilment obtenibles en qualsevol farmàcia sense necessitat de prescripció mèdica. Llavors, a, a, a Alemanya van fer unes sancions després de la Primera Guerra Mundial. Aquesta... Sí, aquí hem de parlar una mica història, tots que es coneixen la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial. Bayer conservava l'exclusivitat de la producció i comercialització de l'aspirina fins al 1908, uh -huh. en què Alemanya fau desdoltada en la Primera Guerra Mundial i s'imposaran unes fortes sancions. Com va, tenir cap, va ser forçada a cedir els drets com a conseqüència de les sancions internacionals imposades a Alemanya, lo qual va provocar després la Segona Guerra Mundial al capdavant Hitler. El que sí que hem de dir és que l'aspirina sempre ha tingut una popularitat extraordinària. Sí, en aquests moments, en la primera Guerra mundial, degut als invents que es van fer a les guerres mundials de cara als soldats, l'aspirina ja gaudia d'una popularitat extraordinària a l'altre del món com a sistema eficaç per calmar petits olors, especialment el de cap i la baixar la febre, fins a convertir-se en un gènere de l'àcid acetilsalicílic. Però no tot va ser tan fàcil pels de la Casa Bayer, pels, pels que van inventar o que van comercialitzar l'aspirina, sinó que va néixer la competència. Si sí, ja sabem que al cap de 20 anys de fer una patent s'acaba, llavors la competència actua i si un producte té èxit es còpia fàcilment. Uh -huh. I va ser als anys 20 i 30 que vam aparèixer una gran quantitat de productes basats en el principi actiu de l'aspirina, uh -huh. és a dir, la salicina, mentre altres introduïm variants. Hi havia gent més innovadora, com pot ser la café que inclouia cafeïna, i l'Alcacercer, que era una bateja d'aspirina i bicarbonat sòdic. O sigui, sí, l'Alkassel encara continua en els nostres dies, encara... Sí, té la seva personalitat pròpia. La Café, Aspirina, no sé si ja s'ha mantingut... Ja ha passat la història. Ja passat la història. Per tant, l'Alkassel que sí que i l'Aspirina són les dues... Llavors, maneres. el que fan les empreses quan, quan perden la patent, perquè mm. se'ls acaba, sí. és començar a fer publicitat. Mm -hmm. Això ha passat amb Telefònica, quan era un monopoli, Clar. ha passat amb diferents altres companyies, mm -hmm. com Endesa i llavors va reaccionar amb una campanya publicitària basada en anuncis dient que el seu producte era únic i que no es fixessin en la competència. Uh -huh. Que la competència només feia que imitar i que podien vendre productes que no eren garantits per Bayer, en canvi Bayer era única i exclusiva. Perquè Com és que sempre doncs, hi ha hagut aquesta intenció de, de, de, de competir? No? Si sí, bé, les empreses competeixen entre elles per obtenir beneficis. Uh -huh. És la llei del mercat una mica i uh -huh. la intenció de competir és sinarena el món empresarial no? uh -huh. dir, Molt sempre, bé. i així, aquesta manera és la manera d'innovar és a dir, quan competeixes amb un altre t'esforces a innovar i a crear coses noves per, per ser millor que els altres i és veritat que la casa de Bayer va col·laborar amb, amb el regim nazi? bé, això és el que es diu, de fet eh, Bayer patir noves sancions internacionals derivades aquest cop de la seva vinculació a la gimnasi uh -huh. això diuen els països aliats. la companyia fou dissolta el 1945 i les seves factories confiscades. El que passa és que l'empresa Bayer es va veure de tal manera que uh -huh. fóuviat autoritzada a prendre la seva activitat farmacèutica amb el pretext que els productes eren necessaris per l'Alemanya devastada per la guerra. Uh -huh. És a dir, no es volien atropatir els adors de la primera Guerra mundial uh -huh. en què es van imposar unes fortes sancions d'Alemanya, lo qual va provocar una segona Gatla mundial entre els antecedents i d'aquesta manera Bayer va poder continuar l'activitat fins a arribar al que és ara, que és una gran multinacional. Llavors va, va aparèixer també el paracetamol. Sí, això va, va suposar una gran deducció de les vendes d'espigina, perquè la dècada de 1960 i 1970 van aparèixer noves fórmules analgèlgiques amb menys efectes secundaris que es basen al principi del paracetamol. Començat mm. el 1955 amb marques com poden ser el Tilenol, el Penedol, el Gelocatil... El Gelocatil sí que el coneixem. Sí, és el més genèric mm -hmm. del laboratori Gelos. Mm. i li vol prou fer, no?, que ha sortit al mercat el 1969. Molt bé. I ara com està la situació actual de, de l'aspirina? Què és el que podem dir? Bé, podem dir que l'aspirina és un producte bacaletxera, és a dir, que molts beneficis sense haver introduir grans inversions de publicitat, uh -huh. perquè ja és conegut a deu del món, conserven unes grans proporcions gegantines, es calcula que cada dia s'empren uns 100 milions del deu del món, i des de la seva aparició se n'ha consumit més de 350 bilions. És a dir, és un clàssic, diguéssim. 350 bilions d'aspirines. De fet, podem comentar que ara Bayer ja ha tret un producte substitutiu o complementari, que és l'Electron, uh -huh. que és com una espècie de mescla entre aspirina i parancetamol, i uh -huh. que és el que pren la gent que té dolors crònics i mals de caps crònics. Uh -huh. Molt bé. Doncs, eh s'hem si de dedicat aquest invent doncs pertanya al segle XX A principis del segle 20. Principis del, del segle 20. I i tu i el Xavier Aliana que ens ve de, un, de... del servei inicia de creació d'empreses. Servei Inici de creació d'empreses que podeu trobar al al carrer Catletto Comam 21. Tocumam 21. També he aquí a Torroda de Trinitat i el meu company David Campillo. Molt bé. D'acord. Doncs ho deixem aquí, si et sembla, nosaltres ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música i després ja continuarem amb el nostre programa d'avui. Somnis cal Em passant pels ulls com una curiositat Polsan el vent Només som com polsan el vent La cançó Una gota d'aigua en un mar sense fi rantap gut xicce amb els cinc sentits. Desò di fica Santa Andreu de Palomar. Raviu crinitat de penya. Sents si tuitzes amb el sol. El Des del 91.6 de la EPAEM Escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. I tal com hem dit abans, avui és divendres i el que toca parlar és de l'actualitat esportiva dels nostres barris i ho fem a través d'en Frederic Moniante. Molt bon dia. Hola, bon dia. Jo... Com... Doncs, doncs explica'ns què és el que ens depara aquest cap de setmana esportivament parlant doncs mira, torneu a del Sant Andreu el segon aquesta setmana, eh, recordem que van jugar dimecres a la nit a, a les Balears, mm. amb una victòria per 0-1 per fi, després de... Sí, una victòria mm. i aquest cap de setmana, diumenge a les 12 el Narcís Sala, l'últim partit de l'any contra l'Untinyent contra l'Untinyent sí, una setmana abans de Nadal, recordeu si no sabeu què regalar, podeu venir a comprar-nos un dels nostres DVDs de la promoció de set de l'any passat Exacte. diumenge a les 12 en Sant Andreu en Tinyent Bon, a veure si els homes de Nacho González poden acabar l'any amb una altra victòria i marxar de vacances un parell de senyistes amb un passador d'oca. Perquè aleshores ja no hi haurà competició de lliga fins quin dia? En principi el següent partit és el dia 2 de gener a Castelló. 2 de gener a Castelló. Sí, per tant són dues setmanes de vacances uh -huh. i tornen a començar ja pràcticament a principis d'any, el dia 2 em sembla que és a la tarda uh -huh. contra el Castelló. D'acord. Vale. Més partits interessants. El juvenil A s'enfronta a l'Europa. A l'Europa. És un derbi aquí força intens al camp de l'Europa uh -huh. entre els dos juvenils dels dos equips. Sí. En, pot, pot ser força interessant, com, la, com les dues padreras, els dos juvenils dels dos equips, amb una rivalitat força intensa. Uh -huh. A com s'enfronten entre elles. I el Samania, per deixar a banda, rem el Sant Gabriel. El Sant Gabriel. Uh -huh. Uh -huh més coses, tercera divisió, la muntanyesa que segueix estant molt amunt, ara ha caigut de la zona d'ascens, però em sembla que és quarta, cinquena amb una tercera divisió molt aplatada es desplaça a Terrassa, es va contra l'olímpic jugant a l'olímpic de Terrassa contra els locals, el mateix diumenge a les 12 en mm -hmm. un partit que també pot ser molt interessant entre dos rivals també directes doncs sí, perquè veus que pot ser molt interessant exacte, tenim bàsquet, l'Ana de Sant Andreu tenim partit, eh, primer tots doncs el dissabte a les 6, als 21 masculí que va jugar, eh, es desplaçar per jugar contra la Unió Bàsquet Sant Adrià B per tant, si algú vol seguir-los pot dedicar-se el dissabte a la tarda al bàsquet i pot anar el diumenge al futbol però també tenim partit de les noies del femení el diumenge a dos quarts de cinc uh -huh. contra el Sant Gervasi també un altre derbi important, no? Exacte mm. més mm. coses, la també, per, per acabar natació, mm. tenim partit el mateix, el mateix dissabte hi ha doble afrontament del Sant Andreu de Waterpolo contra el Terrassa, tant el masculí com el famí, mm. reben, reben el Terrassa en el cas del masculí, reben el líder de la Divisió d'Honor i estan fent, per, estan fent, per exemple, un pla d'entrenament força específic amb tres partits amistosos mis, tots consecutius cada, cada dia abans del partit, per tant, s'estan prenent molt seriosament aquest partit del dissabte contra el Terrassa, mm -hmm. que, de fet, es presenta apassionant i els homes de Waterpolo de Andreu que sembla que s'estan prenent molt seriosament aquest partit contra el líder doncs esperem que els homes de Sant Andreu passin doncs, el, el, el que acostumen a fer, no? Exacte, exacte. I també per acabar, una última notícia, aquest any d'actualitat la sabem des de dijous a la tarda, mm. a la nadadora Sant Andreu, l'Èrica Villadezija, que es va proclamar campiona del món dels 800 metres lliures al Mundial de Natació de Dubai. A, a Dubai mateix? A Dubai mateix, al mundial, mundial de Natació, l'Èrica Villadezija, campiona del món dels 800 metres lliures. Uh -huh. va, va participar a les finals del 400 i 800, s'esperava que tingués millor paper el, en els 800 precisament, en què les previsions apuntaven més o menys a una medalla de bronze, però tot i així l'Èrica es va superar ella mateixa i va aconseguir l'or i s'ha convertit la nadadora de Sant Andreu en campiona del món. Van moltes felicitats des d'aquí a l'Èrica, uh -huh. que ja també ho vam veure quan la van entrevistar al Pol, no era molt atenta i molt amable, des d'aquí moltes felicitats. Sí, i... no, perquè l'Èrica em dedica... Va ser entrevistada pel programa Paraules d'Esport en aquesta casa, no? Exacte, el Pol la va entrevistar un uh -huh. dia. Per tant, és aquí molta selecció de l'èrica uh -huh. i amb això més o menys és tota l'actualitat que està al cap de setmana, que de fet, una setmana típica perquè tenim l'actualitat aquest cap de setmana i també vam tenir partit dimecres, per tant, una setmana força plena. Bé, la setmana que ve tindreu festa, no?, el, que feu la retransmissió d'Esports. Sí, sí, sí, ara ja fins al dia 2 hem de mirar qui se'n va, se va Castelló l'endemà de Cap d'Any per, uh -huh. per fer el partit el dia 2, això ens hem d'acabar de parlar, però de moment aquest diumenge estarem al Narcissala a partir de les 12, en el partit Sant Andreu-Tinyent. D'acord, doncs esperem que aquest partit vagi bé i que menys a, a casa es demostri que, que som capaços d'encarrilar de, de bé aquest partit, no? Exacte, exacte, ho veurem aquí. Uh -huh. D'acord, doncs diumenge a les 12 del migdia, retransmissió a través d'aquesta emissora del partit entre el, el Sant Andreu i el, aquests, els valencians. L'entenyen, a càcter. L'entenyen, molt bé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres que continuem amb el nostre programa. D'acord, que us vegi molt bé. <laughs> Val, després, doncs. Molt bé, doncs nosaltres ens queden encara uns minuts per poder continuar comentant la informació i quines són les principals activitats que es porten a terme aquest cap de setmana, unes activitats que estan molt relacionades amb el Nadal i que ja, doncs, evidentment ja el tenim aquí. El que sí que podem dir-vos abans és que tenim tres vies de contacte si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres. El número de telèfon, que és el 93-345-6454. Després tenim el, el mail d'informatius, que és informatius@rtv fm.com i també si voleu, doncs, podeu conèixer tot el que passa a Sant Andreu de Palomar i els seus barris a través del que és el nostre blog, és tot un poble.blogspot.com. Aquí doncs podreu conèixer a les 24 hores del dia doncs aquella informació que vosaltres vulgueu saber del, dels vostres barris. Nosaltres continuem ara i ens entrenarem cap al Bon Pastor hi ha un concert de Nadal amb la coral Amics del Bon Pastor mm. eh, la, algunes corals convidades i el quadre de ball del Centro Cultural Andaluz això és el Centre Cívic del Bon Pastor ubicada a la plaça Robert Gerard número 3 i 4 us oferirà demà a les 6 de la tarda el tradicional concert de Nadal a càrrec de la coral Amics del Bon Pastor més corals invitades més quadres del ball del Centro Cultural Andaluz l'organitza el grup Coral Amics del Bon Pastor i Centro Cultural Andaluz i l'entrada és gratuïta molt bé, i aquells que tingueu ganes de passar-vos-ho bé sense moure's gairebé de casa, doncs a la Trinitat Vella també s'hi realitza un concert de Nadal a càrrec de l'Orquestra de Cambra Catalana. La parròquia de la Santíssima Trinitat a la plaça de la Trinitat us oferirà demà a les 7 de la tarda el tradicional concert de Nadal a càrrec de l'Orquestra de Cambra Catalana. L'Orquestra de Cambra Catalana i acte a cor femení sota la direcció de Joan Pàmez oferiran un concert amb obres de Nicolo Porpora, Fa magnificat. Josep La Lamarca, Glòria de la Missa 3, Gabriel Pauret i André Messages, més de Peixor de Villerville, que no sé si ho he dit gairebé. Sí, no sí, he... sí, Organitzat per la direcció de serveis a les persones del districte de Sant Andreu, l'entrada és gratuïta. Mm -hmm. I si voleu gaudir d'una degustació de la clàssica escudella i fer el cagatió, doncs teniu l'oportunitat de fer-ho a la plaça del Congrés. A l'Unió de Congrés Indians organitzarà demà dissabte la tradicional degustació d'Escudella i Cagatió a la plaça del Congrés. A l'aura del migdia es fa la degustació d'Escudella i a la cinc de la tarda el Cagatió. L'entrada és gratuïta. I això s'organitza per la Unió de Botigues del Congrés Indians. I ara, també, sense moure'ns del Congrés Indians, eh, el que també podem dir-vos és que realitza una fira d'artesania de Nadal. La Unió de Botiguers de Congrés Indians també organitzarà demà dissabte a les 10, de 10 del matí a 7 de la tarda la tradicional fira mm. d'artesania de Nadal a Congrés Indians. Vine a la plaça. Molt bé. Doncs si no sou a la plaça de Congrés Indians, podeu anar cap a Canfabra on es realitza una activitat dins el cicle Lletra Petita Aperitius Musicals i que porta per nom Josa i el violí. En el Centre Cultural de Can Fabra, en el carrer del Segre número 24, us oferirà demà dissabte a les 6 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita Aperitius Musicals Josa i el violí, a càrrec de Mariana Trench i Josep Maria Soler. El violí és el gran protagonista d'aquest conte escrit per Genoix, per una mainada d'1 a 4 anys. El cost de l'entrada és de 3 euros. i doncs tal com us dèiem, una activitat molt vinculada als, a aquest Nadal i adreçada sobretot als nens d'un a quatre anys. I doncs no ens movem de, de Can Fabra i coneguem un, la narració de contes infantils, contes sobre la pell el Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us oferirà demà a les 11 del matí la narració de contes infantils, contes sobre la pell, a càrrec d'Helena Andrés, educadora de l'Associació Espanyola de Massatge Infantil. És un taller de narració de contes i cançons amb massatges, adreçat a famílies amb infants de 6 mesos a 3 anys. Cal inscripció prèvia i les places són limitades, però podeu accedir-hi gratuïtament. I també és gratuït el que, és el, el que es farà al Centre Cívic Sant Andreu demà a càrrec de la factoria de Sant Andreu. Oriol Nogués, un Nadal perfumàtic. Demà, demà dissabte a les 12 del mixtidia i al Centre Cívic de Sant Andreu, Oriol Nogués t'ofereix una nova versió del Nadal amb una obra de teatre experimental. El passebre, no en dubteu, mai més no tornaràs el mateix. La doctoria de Sant Andreu és un projecte educatiu de Sant Andreu Contemporani i del Centre Cívic Sant Andreu que vol acostar l'art actual al públic infantil, juvenil i adult dels nostres barris. És per això que convida cada mes a un artista a enraonar el seu treball i a fer després un taller pràctic on la canalla s'aproxima i es capbusa a l'art contemporani a partir de l'experiència directa i l'aprenentatge viscut en primera persona. I també a l'Ateneu de Sant Andreu es realitzarà aquest cap de setmana el poema de Nadal a càrrec de l'Orfeó Eco de Catalunya. L'Ateneu de Sant Andreu, que per qui no sàpiga estar al carrer Abatodo, número 71, us oferirà demà dissabte a les 7 de la tarda el poema de Nadal a càrrec de l'Orfeó Eco Catalunya. L'entrada és gratuïta. Molt bé. I aquella gent doncs que vulgueu gaudir de, de màgia, us trobareu l'espectacle de màgia xicana al Centre Cívic del Bo Pastor i a la plaça Robert Gerard. Uh -huh. Demà dissabte a les 12 del migdia es farà un espectacle de màgia amb el nom de xicana. La xicana és una payassa que vol fer màgia però sempre s'equivoca. Veu la màgia quan no n'hi ha i quan hi ha màgia de veritat s'equivoca. Fa tota sèrie de llocs de màgia on el més important és la travessia, el desenvolupament del lloc, amb la participació de tots els assistents fins a arribar a l'efecte màgic. Es tracta d'un espectacle que combina el respecte, la Vivent, organitzat per l'Associació de Veïns dels Barris de Navas i l'entrada és gratuïta. Molt bé. L'entrada general és de 2,30 euros, l'entrada gratuïta és per a menors de 6 anys i el bonus és de 3x5,00. Amb... Val 6,90 euros. Molt bé. I ara ens n'anem cap al Centre Cultural Els Catalanistes, on es realitza el tradicional concert de Nadal. El Centre, el centre Cultural Els Catalanistes, al carrer Ramon Batlle, número 2, us oferirà diumenge a les 7 de la tarda el tradicional concert de Nadal. hem de dir que l'entrada és totalment gratuïta. Mhm. Mm i ara ens n'anem al cagatió de la plaça del Comerç. A la plaça del Comerç acull diumenge a les 12 de migdia una de les tradicions més mostrades en aquests dies, el cagatió, organitzat per l'Associació de Veïns de Sant Andreu del Palomar, Vina i Passa-t'ho bé. I un altre cagatió i lliurement de premis al concurs de guarniments de paradors finestres i balcons es realitza a bar, al barri de la Trinitat. La plaça de la Trinitat acull aquest diumenge a les 12 del migdia una nova edició del Cagatió, que anirà acompanyat del lliurament de premis del concurs de guarniments de paradors, finestres i balcons. Està organitzat per l'Associació de Comerciants de la Trinitat Vella. I de la Trinitat Vella ens n'anem a l'altra punta de Sant Andreu, al barri de Naves, perquè allà trobareu un passebre vivent a la parròquia de Sant Joan Bosco. La parroquia de Joan Bosco a la plaça Ferran Reyes número 2 us oferirà aquest diumenge de dos quarts de sis a les vuit del vespre un nou Passebre Vivent. Organitzat per l'Associació de Veïns del Barri de Navas i l'entrada és totalment gratuïta. Ens queda ja poc temps per poder oferir-vos aquest programa, així que el que podem dir-vos ara mateix és que eh, també podeu tenir l'oportunitat d'entrar de a la pàgina web de Radio Trinitat Vella, que és www.rtb-m.com, ja allà doncs, hi trobareu tota la informació que us estem comentant ara mateix per a aquella gent doncs, que eh, vulgui concretar algunes d'aquestes activitats, doncs, que puguin accedir a la, a la nostra pàgina web, que és www.rtb-m.com. D'aquesta doncs, manera, nosaltres que continuem amb el nostre habitual agenda de cap de setmana i ens n'anem cap al Sant Andreu Teatre on es realitza una obra que ben segur ens doncs haureu sentit a parlar, com és La cigala i la formiga. La cigala i la formiga són dos personatges amb qui viatjarem per totes les estacions de l'any. Quan les fulles dels arbres canvien de color i cauen, quan comença a nevar i quan tornen a cantar els ocells amb la primavera. Ajudats per les cançons, explicarem una història que parla de l'amistat de les diferents maneres de veure la vida i de com encarar-la, mitjançant la recerca de l'ofici que més ens agradi. Amb unes titelles molt grosses aprendrem com funciona el cicle de la natura i gaudirem del clàssic de sempre. Dura una hora i l'idioma és en català. El conte de sempre amb titelles supergrosses, a càrrec de la companyia Xipxap. La cigala i la formiga ho podreu veure aquest dissabte i diumenge. I també aquest cap de setmana podeu aprofitar per gaudir d'una obra de teatre que porta per nom Flirt i on es conjuga l'amor, la música i també l'amor. Els entendreu teatre. La companyia Guillem Alba i l'Allwise Drinking Merchant Bands ens proposen un viatge musical divertit i carregat d'humor i humor als propers Nadals. Flirt és un espectacle d'humor amb música en directe dirigit per Jordi Portí i compta amb els sis músics que conformen l'Allwise Drinking Merchant Band i l'actor i club Guillem Alba. A partir d'avui, fins al 9 de gener, podrà veure Flirt al Sant Andreu Teatre, un espectacle que es va estrenar a la passada edició de la Fira de Tàrrega i va guanyar el Premi del públic 2010. Molt bé, doncs hem de dir que en al showman que ja varem conèixer amb el primer espectacle de Guillem Albà, el que ell que es deia esquetzofrènia, i l'univers d'un antiheroi inquiet i divertit. I torna també als escenaris la increïble qualitat musical de l'Always Drinking Marching Band, més clown, més música, més Guillem Albà. I d'aquesta manera doncs el que hem de dir és que aquesta obra de, de teatre la podeu gaudir al Sant Andreu Teatre avui a les 9 de la nit, demà dissabte a 2.15 de, de, de la nit i diumenge a 2.15 de, de la tarda. I serà aquesta obra fins al 9 de gener. Doncs res més per comentar-vos. Ara ja dir-vos que passeu un molt bon cap de setmana. Mireia, a Sergio i Xavi Álvarez, també. Mm. Molt bon cap de setmana. Igualment. Bon cap Igualment. de setmana. Vinga. Bon de I ens retrobem doncs, la setmana que ve, dilluns, per, per oferir-vos més informació. Que ho passeu d'allò més bé. Vinga. Bon dia, és